26. fejezet. A temetés. Jó estét! A nevem Elizabeth Zott. Önök a Finom Falatok hatkor című látják. A produceri volt, ő leújta a szemét. Remélem nem lesz semmi hiba. Dünnyögte. 15 napja ment a műsor, és már fáradt volt. szor elmagyarázta Elizabethnek, hogy nincs beleszólása, milyen konyhában főz, ahogy neki, a producernek sincs beleszólása, hogy milyen az íróasztala. Ez nem személyes sértés, hiszen a díszletet, ahogy az íróasztalt is, kutatások és költségvetés alapján választják ki. De akárhányszor hozta fel az érveit, Elizabeth csak bólintott, mintha megértette volna, majd közölte, hogy na de... És kezdődött előről az egész... A forgatókönyvvel ugyanez ment. Walter elmagyarázta, hogy a közönséget szórakoztatni kell, nem untatni, és a sok vegyész szakzsargon igenis rettenetesen unalmas. Végül elhatározta, hogy ideje stúdióközönséget hívni, mert ha a stúdióközönség unatkozik, azt a műsorházi a saját bőrén fogja megtapasztalni. Üdvözlöm Önöket az első olyan adásban, ahol stúdióközönség előtt forgatunk. Köszönt Elizabeth! Eddig tökéletes. Hétfőtől péntekig minden délután együtt fogunk vacsorát főzni. Pontosan, ahogy a súgókártyán áll. Ma csőben sült készítünk. Nagyon helyes. Követi az utasításokat. De mielőtt hozzáfogunk, rendet kell csinálnom a konyhában. Walter szemet tágra nyílt, amikor Elizabeth felkapta a barna fonalgombolyagot és a nézők közé dobta. Ne, ne, ne könyörgött némán. Az operatőr ránézett, a közönség zavartan nevetgélni kezdett. Szeretne valaki befőttes gumit? Elizabeth felmutatta a kis labdát. Páran jelentkeztek, úgyhogy a labda követte a fonalat a közönség soraiba. Walter halálsápottan markolázta a székek arfáját. Szeretem, ha van helyem dolgozni, mondta Elizabeth. Megerősít abban, hogy fontos, amit közösen csinálunk, önök és én. Ma sok dolgom van, és örülnék, ha segítenének, hogy még több helyem legyen. Kell valakinek egy süteményes doboz? Walter rémületére szinte az összes kézelevegőbe emelkedett, és a nézők nagy része elindult a színpad felé, mert Elizabeth arra bátorította őket, hogy jöjjenek csak fel, és vigyék haza, ami megtetszik nekik. Egyetlen percbe sem telt, és a díszlet minden darabja eltűnt, még a falról is. Csak a díszletablak maradt, és a fali óra. Remek, jelentette ki Elizabeth nagy komolyan, amikor a nézők visszatértek a nézőtérre. Akkor kezdjük a főzést. Walter megköszörült a torkát. A szórakoztatás mellett a televíziózás másik legfontosabb szabálya az, hogy történjék bármi, úgy kell tenni, mintha szándékos lenne. Erre tanítják a házigazdákat, és Walter, aki soha egyetlen műsornak sem volt a házigazdája, most úgy döntött, kipróbálja. Kihúzta magát, mintha az ő ötlete lett volna ez a szörnyű rendbontás. Persze nem az ő ötlete volt, és ezt mindenki tudta, és mindenki másként reagált a producer tehetetlenségére. Az operatőr a fejét ingatta, a hangtechnikus sóhajtozott, a díszlettervező pedig a színpad jobb oldaláról magassa emelt középső ujjal be neki. Elizabeth viszont elemében volt a színpadon. Egy hatalmas halom spenótot aprított egy ijesztően hatalmas késsel. Lebensmann ki fogja tekerni a nyakam, gondolta Walter. Leújta a szemét, és hallgatta a nézők apró neszeit, a fészkelődést, a köhécselést. Hallotta, hogy Elizabeth a kálium és a magnézium szerepéről beszél. A súgókártyán ez árt. Hát nem csodálatos a spenót színe. Milyen szép zöld. A tavaszt juttatja el szembe. Walter különösen büszke volt erre a szövegre. Elizabeth persze kiadta az egészet. Sokan azt gondolják, hogy a spenóttól erősek leszünk, mert majdnem annyi vasat tartalmaz, mint a hús. Az igazság ezzel szemben az, hogy a spenótban lévő oxálsav gátolja a vasfelszívódását. Tehát ne higgyenek Popeynek a tengerésznek, ha azt mondja, hogy a spenóttól lett ilyen erős. Fantasztikus. Képes hazugnak nevezni egy rajzfigurát. A spenótnak azonban így is nagy a tápértéke, és erről mindjárt beszélek még, de előbb következzék a reklám. Elizabeth a kamera felé hadonászott a késével. A búbánatos nyabajába. Walter inkább fel sem állt a székéből. Elizabeth azonban mellette termett. Na, mit gondol? Megfogadtam a tanácsát, és szórakoztattam a közönséget. Walter sápadtan bámult rá. Pontosan azt tettem, amit javasolt, és a nézők remekül szórakoztak. Több helyre volt szükségem, és eszembe jutott, hogy a meccseken a mogyoróárusok a közönség közé dobálják a portékájukat. Az emberek ezt nagyon szeretik. Itt is bejött. Igen, felelte voltam Walter. Ön oda hívta a nézőket, hogy vegyék csak el nyugodtan a bézbolmezeket, az ütőket, a kesztyűket, a labdát, meg még bármit, ami megtetszik. Ön haragszik. Jegyezte meg Elizabeth meglepetten. – Harminc másodperc, Zott, szólt az operatőr. – Nem haragszom. – felelte volt teljesen nyugodtan. – Felrobbanok. – De hát ön mondta, hogy csináljak valami szórakoztatót. Ez más. Maga elosztogatott egy halom olyan dolgot, ami nem is az öné. – Szükségem volt a helyre a konyhában. – Hétfőn végünk van. Először nekem, aztán magának is. Elizabeth elfordult. Újra itt vagyok, hallotta Walter a nő morcos bejelentkezését, a közönség pedig lelkesen tapsolt. Aztán már igen hallott semmit, mert megfájdult a gyomra, a szíve pedig olyan furcsán kalapált, hogy azt remélte valami komoly bajt jelez. Leújta a szemét, hát ha akkor hamarabb éri a halál. Strók, vagy szígroham, mindegy is, hogy melyik. Amikor felpillantott, Elizabeth az üres konyhában magyarázott. A főzés igazi kémia, mondta. A kémia pedig maga az élet. Itt kezdődik a változás. Mindent megváltoztathatunk, akár önmagunkat is. Szentséges, Úristen! A titkár ne odahajolt és suttogva szólt Wolternek, hogy Lebensmann hétfőre kell beszélni akar vele. Walter ismét lehúnta a szemét. Nyugodj meg, mondta magának. Lélegezz! Lelki szemei előtt megjelent valami, amit nem akart látni. Egy temetés. Az ő temetése, ahol rengetegen máskálnak színes ruhákban. Hallotta, hogy valaki, talán a titkárnője elmeséli, hogyan halt meg. Unalmas történet volt, semmi különös, illetve a délutáni műsorokhoz. Figyelmesen hallgatta, hát ha méltatják az életét és dicséretekkel halmozzák el, de a legtöbben egymást fogadták a hétvégi terméikről. A távolból hallotta, ahogy Elizabeth Zott a munka fontosságáról beszél. Megint kis előadást tartott, most éppen az önbecsülésről magyarázott a temetésre érkezőknek. Kockáztassanak, mondta, ne féljenek kísérletezni. Ne legyenek olyanok, mint Walter. Egészen biztosan erre céloz. A temetésen nem lenne illendő feketét viselni? Aki a konyhában nem ismer félelmet, az az életben sem ijed meg egy könnyen. Állította az ott. Ki a fene érte, hogy pont ő mondja a gyászbeszédet? Fél? Micsoda faragatlanság! Ráadásul Walter Pine egész életében egyszer vállalt igazán kockázatot, amikor felvette a televízióba Elizabeth-et. Bele is halt. Amint a mellékelt ábra mutatja, kockáztassanak ám a nyavaját, zott. Hát ki itt a halott? Walter továbbra is hallotta Elizabeth hangját, amit egy kés folyamatos kopogásra kísért. Tíz perccel később a záró mondat is elhangzott. Gyerekek, Terítsetek meg szépen, édesanyátoknak most egy perc pihenésre van szüksége. Más szóval elég a halotti beszédből és Walterből. Itt én vagyok a sztár. A gyászolók lelkesen tapsoltak. Ideje a bárba menni. Aztán már nem igazán történt semmi. Az elképzelt halál sajnos olyan volt, mint Walter élete. Megfordult a fejében a kérdés. Lehet, hogy a halálra unja magát kifejezésnek van alapja? Mr. Pine! Walter! Walter érezte, hogy valaki megfogja a vállát. Hívja orvost? kérdezte az első hang. Talán igen, felelte a második. Walter kinyitotta a szemét, és látta, hogy Zott és Rossz áll mellette. Azt hiszem elájult, mondta Zott. Összerogyott a széken, tette hozzá Rossz. Túl gyors a pózusa, Elizabeth megfogta a producált csuklóját. Hívja orvost? kérdezte ismét Rossza. Walter evet ma valamit. Mikor evett utoljára? Jól vagyok, morgott Walter. Hagyjanak békén. De igazából nem volt valami jól. Nem ebédelt? jegyezte meg rosszá. Nem tett semmit a tálcájára, és említette, hogy nem is vacsorázott. Elizabeth átvette az irányítást. Ezt vigye haza, Walter. A csőben sült spenót, amit az imént készítettem. 40 percig süsse 190 C fokon rendben? Nem. Amanda különben is utálja a spenótot, szóval tényleg nem. Walter rádöbbent, hogy úgy beszél, mint valami durcás gyerek, úgyhogy a sminkeshez fordult, hogy is hívják. Ne haragudjon, hogy megijesztettem. Walter motyogott, hogy ne hallatszon, hogy nem emlékszik a nevére. Tényleg jól vagyok, menjen csak haza, viszontlátásra. Ezt bizonyítandó feltápászkodott a székről, elbotorgált az irodájába, és várt, amíg már biztos volt benne, hogy mindkét nő hazament. Amikor a parkolóba ért, a kocsi a motorház tetején ott találta a csőben sült és egy cédulát, 40 percig süsse 190 Celsius fokon. Mivel fáradt volt, mégiscsak betette a sütőbe azt az áthozott spenótot. Aztán, amikor kész lett, leült vacsorázni a kislányával. Amanda három falat után kijelentette, hogy még sosem evett ilyen finomat.